Розділ двадцять четвертий Хіро на самоскладі у своїй шпарі 20 на 30 вийшов на якусь хвилю в реальність, як і радила його партнерка. Двері відчинені, крізь них проникає океанський бриз і реактивні вихлопи. Всі меблі, матраци, вантажна палета, експериментальні меблі зі шлакобетону відсунуті по стіни. У руках Хіро метровий шмат арматури, один кінець обмотано стрічкою, це руків'я. Арматура грубо імітує катану, але при цьому значно важча. Хіро називається катаною для реднеків. Він у стійці кендо, босоногий. На ньому мали бути широкі кюлоти до щиколоток і важка накидка, традиційний однострій, але натомість він вбраний у жокейські шорти. Під стікає капучиновою спиною із пологими пагорками м'язів і досліджує шпару між сідницями. На щиколотці лівої ноги набубняє пухир завбільшки, як зелена виноградина. Серце та легені Хіро в чудовому стані. Бог благословив його напрочуд швидкими рефлексами, проте він не настільки сильний, як його тато. А навіть якби й був, робота з Реднеківською Катаною не здавалася б забавкою. Він накачаний адреналіном, нерви, дроти, в мозку дрейфують згустки невпокореної тривоги, дрейфують в океані страйхів на всі випадки життя. Хіро ковзає туди-сюди вздовж 30-футової вісі кімнати. Час від часу прискорюється, піднімає катану над головою, щоб вістря вказувала назад. Тоді рвучка опускає вниз, останньою миті напружує зап'ястя, і катана зупиняється в повітрі. Потім каже «Наступний». Теоретично. Насправді ж після розгону Реднеківську катану зупинити дуже непросто. Але вправа чудова. Його передпліччя нагадують жмутки сталевих тросів. Майже. Ну, скоро будуть нагадувати понці не запарюються такими дурницями, як обмеження удару. Якщо б'єш людину катаною по голові і не намагаєшся зупинити леза, воно розітне йому череп і, ймовірно, застрягне в ключиці або в грудині, і ти у розпал середньовічного бойовища стоїш ногою на голові супротивника, намагаєшся звільнити клинок, а тим часом до тебе вже біжить найкращий друг покійного і очі його досі таки мстиво поблискують. Тому план полягає в тому, щоб зупинити лезо відразу після удару, можливо, протяти мозок над дюйм чи два, тоді висмикнути лезо і розвернутися у пошуках іншого самарая. А тому наступний. Він думав про те, що вчора скоїв ворон. Такі думки чудово відганяють сон, і саме тому він практикує фехтування з реднековою катаною о третій ранку. Хіро знає, що геть не готовий. Спис летів просто в нього, він ляснув його плазом меча. Пощастило ляснути вчасно, і спис не влучив, але він зробив це, вочевидь, несвідомо. Може, великі воїни так і роблять, мимохідь, не переймаючись наслідками. А може він за високої думки про себе? Звуки гелікоптера гучнішають уже кілька хвилин. Хай навіть хіро живе біля аеропорту – це дивно, бо гелікоптери не літають поруч із ЛАКС, оскільки таке суперечить правилам безпеки. Звук продовжує гучнішати, аж поки стає оглушливим. У цей момент гелікоптер уже висить за кілька футів над парканом просто перед контейнером героя Віталія. Це круглий корпоративний вертоліт, темно-зелений із з непримітним маркуванням. Хіро підозрює, що в яскравому світлі міг би розібрати лого оборонного підрядника. Скоріше за все, система оборони генерала Джима. Блідий білий чоловік із мало недомаківки вистрибує з гелікоптера. Він значно атлетичніший, ніж можна чекати від його обличчя і поведінки. І підтюбцем біжить через парковку до Хіро. Саме такого типу людей Хіро пам'ятає ще відтоді, коли його тато служив у армії. Не жорсткі ветерани із легенд і фільмів, а звичайні 35-літки, що тусуються в мішкуватих одностроях. Майор. Звати його, судячи з нашивки, Клем. Хіро – протагоніст? Я за нього. Мене по вас послала Хуаніта. Сказала, ви її знаєте. Я її знаю. Тільки я не працюю на Хуаніту. Вона каже, що тепер працюєте. Ну, нормально. Реагує Хіро. Це типу як терміново? Думаю, можна і так сказати. У мене є п'ять хвилин, бо я щойно тренувався і зараз маю заскочити в сусідній відсік. Майор Клем дивиться на сусідні двері. Там лого – станція відпочинку. Ситуація наразі доволі стабільна, у вас п'ять хвилин, – вирішує посланець. Хіро зареєстрований на станції відпочинку. Не можна жити на самоскладі і не мати там реєстрації. Тож він проходить переймальну, де застікує нодгує черговий, вставляє членську карту в роз'єм, і комп'ютерний екран пропонує йому три варіанти. Че, Же, Дитячий, Унісекс. Хіро тисне на кнопку «Че». На екрані з'являється меню з чотирма варіантами. Спеціальні, скромні відсіки, економічно, але чисто. Стандартні відсіки, як удома, можна трохи краще. Прем'єр відсіки, елітне місце для ексклюзивних клієнтів. Убиральня «Гранд Рояль». Йому доводиться перебороти відпрацьований роками Рефлекс, щоб автоматично не натиснути спеціальні скромні відсіки, як це завжди роблять мешканці самоскладу. Майже неможливо піти туди і уникнути контакту з чиїмось випорожненнями. Не найприємніше відовище. Далеко не елітне. Натомість, бійся з ним. Хуаніто однаково його найме, правильно? Він тисне на кнопку Убиральня Гранд Рояль. Ніколи раніше тут не був. Схоже на горішній поверх люксового елітного казино в Атлантик-Сіті, куди запихають напівамбецильних старперів із півдня Філі. Південна частина Філадельфії з робітничими та емігрантськими кварталами. Коли ті зривають джекпот? Там є все, що для добілкуватого патологічного ігромана входить у категорії по-багатому. Позолочена сантехніка, литий псевдомармур, оксомитові завіси і дворецький. Ніхто з мешканців самоскладу раніше не користувався вбиральню «Гранд-Рояль». Єдина причина його існування – розташування через дорогу від «Лакс». Сингапурський СЕО, коли хочуть прийняти душ, а для комплекту ще й затишно та неквапливо просратися під супровід звукових ефектів, без необхідності слухати і нюхати, як аналогічну нужду справляють інші подорожні, можуть сюди прийти і записати витрати на корпоративну дорожню картку. Дворецький 30-річний хлопець, який, вочевидь, народився десь на південь від Мексики, його очі здаються трохи кумедними, наче щойно розплющилися після того, як кілька годин були заплющеними. Коли хіро заходить, він саме перекладає через руки якісь дуже товсті рушники. Можу обернутися за п'ять хвилин, попереджає хіро. Поголитися не бажаєте? уточнює дворецький. Він заохочувально потирає власні щоки, нездатний визначити етнічну належність хіро. Я би з радістю, нема часу. Кіро стягує із себе жокейські шорти, жбурляє мечі на обтягнутий тисненим оксамитом диван і ступає в мармуровий амфітеатр душової. Гаряча вода вдаряє зусібіч. На стіні регулятор, який дозволяє вибрати оптимальну температуру. Після душу він і радий би посидіти на унітазі, почитати в процесі якийсь глянцевий журнальчик за з книжку. Чималий їх стос височіє біля високотехнологічного сральника. Але вже час. Хіро насухо витирається рушником не меншим за циркове шато, натягує трохи за великі слакси на шнурівці та футболку, кидає дворецькому жменю конгбаксів і біжить геть, дорогою ладнеючи мечі. Переліт короткий, переважно тому, що військовий пілот радо поступається комфортом пасажирів на користь швидкості. Ілівоптер, полого набирає висоту, тримається низько, щоб не засмоктало в інверсійний слід якогось реактивника, а щойно пілот знаходить достатньо простору для маневру, крутить хвостом, пірнає носом униз і дозволяє гвинту нести їх вперед і вгору над басейном до невисокого узвища масиву Голлівуд гілз Але вони зупиняються, не долітаючи до пагорбів, сідають на дах шпиталю. Заклад мережі «Милосердя» формально – це повітряний простір Ватикану. Поки що куди не глянь, всюди видно руку Хуаніти. «Нейрологічний корпус!» – командує майор Клем, вимовляючи кожне наступне слово сполучення як наказ. «П'ятий поверх! Східне крило! Кімната 564!» На шпитальному ліжку лежить чоловік. 5 ід. У головах і в ногах ліжка дуже товсті шкіряні паси. На пасах шкіряні петлі. Підшиті ворсистою тканиною тримають 5 ид за щиколотки і зап'ястя. На ньому лікарняна піжама, але вона майже сповзла. Найгірше те, що його очі не завжди дивляться в одному напрямку да 5 під'єднаний до апарата ЕКГ, який фіксує його серцебиття. І хіро, хоч і не лікар, бачить, що ритм нерівний. Серце б'ється то надто швидко, то взагалі не б'ється. Тоді звучить сирена, і серце знову запускається. да 5 просто ніякий. Його очі нічого не бачать. Спершу хіро здається, що тіло ДА-5-ІД і розслаблене, проте він підходить ближче і бачить, що насправді да 5 напружений, він дрижить, шкіра мокра від випуту. «Ми імплантували йому тимчасовий кардіостимулятор». «Пояснює якась жінка. Хіро озирається. Сестра милосердя, яка, здається, водночас ще й лікарка. Давно у нього конвульсії?» Зателефонувала його колишня дружина, сказала, що хвилюється. «Хуаніта?» «Так. Коли приїхали парамедики, він упав зі стільця і вже бився на підлозі в конвульсіях». Ось бачите, синець. Ми думаємо, що коли комп'ютер впадав зі столу, то вдарив сюди, у ребра. Щоб захистити його від ушкоджень, ми вдалися до повної фіксації, але останні півгодини він провів ось у такому стані. Як самі бачите, наче по всьому тілу фібриляція. Якщо так триватиме і далі, ми знімемо обмежувачі. На ньому були окуляри? Я не знаю, але можу для вас уточнити. Але як ви гадаєте, це сталося, коли він був підключений до комп'ютера? «Я справді не знаю, сер. Мені лише відомо, що в нього серйозна серцева аритмія. Нам довелося імплантувати тимчасовий кардіостимулятор просто там, на місці. Йому ввели спазмолітики, але вони не подіяли. Дали заспокійливі препарати, ну, щоб він притих, і вони майже не подіяли. Його просканували, щоб виявити причину такого стану. Словом, консіліум досі ламає голову». «Зрозумів. Мабуть, варто роззернутися у нього вдома». Лікарка знизує плечима. «Дайте мені знати, коли він отяметься». Просить Хіро. Лікарка нічого не відповідає. Вперше Хіро розуміє, що стан 5 іда може бути не тимчасовим. Коли Хіро виходить у коридор, 5 ід починає говорити. Е -мані -е -мані хіро розвертається і дивиться на нього. 5 ід обм'як у путах, здається розслабленим і напівсонним. Він дивиться на Хіро з-під напівзаплющених повік. Енем -ну голос глибокий і рівний, жодних ознак стресу. Склади скочуються з язика ніби слина. Хіро вже йде коридором, але чує, як де «да п'ятіт говорить йому на Ігіен урса Хіро залазить у вертоліт. Вони пролітають над центром каньйону Бічвуд, прямують до знака Голлівуд. Світло геть змінило будинок де 5 іде. Він стоїть наприкінці приватної під'їзної дороги на верхівці Пагорба. Дорогу перекриває приземкувати жабоподібний джипоїд від генерала Джима. Над ним пульсує матове червоне і блакитне світло. Ще один гелікоптер кружляє понад будинком. Його, намов, підтримує колона верткого світла. Убійствям снують солдати з ліхтариками. Майор пояснює. Ми взяли на себе ініціативу і оточили місцевість. На межі світло хіро бачить мертві органічні кольори пагорба. Солдати намагаються відігнати їх ліхтариками, випалити світлом. І він сам зараз забуреться в них, перетвориться на багнистий піксель в ілюмінаторі пасажирів якогось літака. Порине в біомасу. Ноутбук d 5 ида лежить на підлозі біля столу, за яким d 5 ид любив працювати. Навколо валяється купа медичного непотребу. Без цього всього Хіро знаходить дапять окуляри, які або злетіли, коли він упав на підлогу, або ж їх зняли парамедики. Він підіймає окуляри. Підносить ближче до очей і бачить зображення. Стіна чорно-білої статики. Комп'ютер Дап'ять-Іда упав і сніжить. Хіро заплющує очі і випускає окуляри. Не можна ж постраждати від погляду на бітовий масив? Чи можна? Будинок – це такий собі модернийський замок із високою башточкою з одного боку. Де п'ять ід і Хіро з іншими хакерами іноді піднімалися туди з ящиком пива і хібаті. Японська традиційна переносна пічка для обігріву та приготування їжі. Зависали там усю ніч, поїдаючи тигрові креветки, крабові клешні та вустриці, забиваючи все це пивом. Зараз там, звісно, порожньо, тільки хібаті стоїть ржава і майже похована під шаром сірого попелу, ніби археологічний релікт. Хіро поцупив пиво з холодильника і на якийсь час влаштувався на місці, яке колись було його улюбленим. Поволі смулить пиво, геть як раніше, і читає історії в електричних відблисках. Старі райони занурені у споконвічну млу органіки, і що далі то густіше. В інших містах доводиться дихати промисловими токсинами, а велей дихаєш амінокислотами. Густу імлу розцятковують і змережують яскраві лінії, наче розжарені дроти у тостері. На виході з каньйону світло сточується, розсипається на зорі, веселки, підсвічені літери. Автострадами біжать потічки червоних і білих корпускул, скоряючись нерозумілій логіці розумних світлофорів. А далі, розкинувшись на всю долину, міріади дрібних логотипів зливаються в суцільні арки. Так поєднання точок утворює дуги. Логлоу Бабіч франшизних гетто виблякає грандієнтом на кількох тонких прошарках останньої черги забудови і розчиняється в навколишній темрів, яку лише ДНД розтинають спалахи прожекторів на чиємусь подвір'ї. Франшиза і вірус працюють за одним принципом. Що прижилося в одному місці, приживеться і в іншому. Потрібно знайти достатньо вірулентний бізнес-план, стиснути його до текі на три кільця, така собі ДНК, пропустити через ксерокс і вживити вродючу паралель завантаженого шосе, бажано зі смогою для лівого розвороту. Вони будуть розростатися, і ширитись, аж поки не повстануть проти своїх власників і засновників. У давні часи, якщо ти хотів поїсти і випити кави, то йшов у матусине кафе і почувався там, як удома. І це чудово працювало, якщо ти ніколи не покидав свого містечка. Але якщо ти вже виїхав, бодай, у сусіднє місто. На тебе всі витріщалися і дивувалися, якщо ти кудись приходив і не знав про комплексні обіди. Якщо ти багато подорожував, то ніде не почувався, як удома. Але коли бізнесмен їде з Нью-Джерсі в Дуб'юк, то знає, що може зайти в Макдональдс, і ніхто не покаже на нього пальцем. Він може зробити замовлення, навіть не зазираючи в меню, і їжа завжди буде однакова. Макдональдс – це дім, стиснутий до теки на три кільця і відсксерений. Жодних несподіванок ось дивіз франшизного гетто – печать турботи про клієнта, якою таємно пропечатано кожну вивізку і кожне лого, які формують вигини і перехрестя світла, що оточують долину. Народ Америки, що живе у найдивовижнішій та найжахливішій країні світу, знаходить у цьому дивізі спокій. Іди туди, де закінчується Логло, де його розростання обмежується долинами і каньйонами, і знайдеш край біженців. Вони втекли від істиної Америки. Америки, атомних бомб, скальпування, хіп-хопу, теорії хаосу, бетонних черевиків, зміїних проповідей. Мало поширена, але прикметна для окремих євангельських протестантських обшин у США практика релігійних проповідей, під час яких пастор тримає в руках змію. Масових вбивць, виходів у відкритий космос, загнених бізонів, макдрайвів, балістичних ракет, маршу Шермана, похід армії під командуванням генерала Шермана часів громадянської війни у США, транспортних колапсів, байкерських банд і банджі-джампінгу. Вони досконало вміють паркувати свої паркетники в ідентичних, змодельованих на комп'ютері паттернах вулиць міськлавів. Вони самодистилювалися в симетричні гіпсокартонні гадюшники з вініловими підлогами і кривою обшивкою без тротуарів і прибудинкових територій. Величезні поля засіяні будинками посеред диких неонових перерій – культурні посередники посередньої культури. У місті залишилися тільки мешканці голих вулиць, які харчуються з його звалищ іммігранти, що шрапнелью вилетіли з трощі азіатських гігантів, молода бугема та ще техномедійне святилище великого Гонконгу містера Лі. Молоді та розумні люди, як Дап'ять Ід і Хіро, ризикують жити в місті лише тому, що їм подобається виклик, і вони вважають, що дадуть йому раду.